9. Детектив і лист Того ж вечора співспогад приводить Ізідора до Черепахового парку. Він веде юнака вузькою піщаною стежиною крізь сосновий і в'язовий гай. За деревами видніється шато. За винятком Олімпійського палацу, це найбільша відреставрована споруда часів королівства, яку Ізідор коли-небудь бачив. Імовірно, що таку будівлю вдалося приховати від публіки під Геволотом. Останні сонячні промені виблискують на двох вежах, що, звиваючись, пронизують небо, наче східні кинжали. Шато? Шато відкидає довгі блакитні тіні на поле квітів, посаджених з геометричною точністю. Квіти утворюють різнокольорові трикутники та багатокутники, ніби садівник хотів з їхньою допомогою довести теорему Авкліда. Придивившись, Ізідор усвідомлює, що вони висаджені у формі дарійського сонячного годинника, а гномоном є вища з двох веж. Юнак підходить до високого залізного паркану з брамою. До неї в очікуванні стоїть Смиренний. Це незвичайне створіння. Скульптурний гуманоїд, завбільшки з людину, золотій масці та рукавичках, що приховують кутасті форми, і в розшиті з сріблом синій лівреї. Він нагадує оздоблених коштовностями манекенів у симуляції королівства. Смиренний очікувано залишається мовчазним, однак Ізідор вирішує, що вічливим буде привітатися першим. Я Ізідор Ботреле. Вітається він. На мене чекають. Смиренний мовчки відчиняє браму і проведжає його до маєтку. Вони йдуть полями троянд, лілей та дивних екзотичних квітів, про які доводиться кліпати, щоб їх розпізнати. У повітрі стоїть п'янкий аромат. Вечірнє сонце грає золотистим плесом на галявині, де стоїть невелика, схожа на пагоду, альтанка. У середині сидить світловолосий юнак, майже хлопчик, на вигляд 6-8 марсіанських років, і читає книжку. Поруч стоїть порожня чашка. На ньому простий революційний однострій, завеликий для його статури, тонкі брови зведені від зосередження на ніжному обличчі округлому від дитячого підшкірного жиру. Смирений слуга зупиняється і калатає у маленький срібний дзвіночок. Юнак повільно підводить погляд і з надмірною обережністю стає. Любий, друже, вітається він, простягаючи руку. Кісточки його пальців здаються порцеляновими в ізодоровій долоні. Він вищий за Ізідора, але хворобливо худий, наче і так витягнуту марсіанську тілесну конституцію довели до екстремуму. Як чудово, що ви змогли прийти. Бажаєте чогось прохолодного? Ні, дякую. Сідайте-сідайте. Що скажете про сад? Вражає. Так, місадівник геній. Дуже скромний, але геній. Це, поза сумнівом, стосується і інших людей з рідкісними талантами, таких як ви. Ізидор мовчки спостерігає за ним і намагається відігнати втручання в гевулот. Це не відсутність приватності, як у запиленому районі, але, скоріш, крихкість, ніби вона може будь-якої миті розсипатися. Юнак усміхається. Ви достатньо геніальні, щоб згадатися, хто я. Ви Крістіан Унру, відповідає Зідор. Міленіер. З'ясувати це було неважко, але всю другу половину дня він витратив на перегляд публічної екзопам'яті, зіставляючи наявні спогади з тим, що йому надіслала жінка в білому. Унру Якщо це його справжнє прізвище, людина потайлива навіть за стандартами ублієта. Окрім ранньої юності, знайти будь-яку іншу біографічну інформацію про нього майже нереально його ім'я згадується в газетах, переважно в контексті світських подій та бізнес-контрактів. Подейкують, що часу в нього більше, ніж у Бога. Ваше особисте часове багатство засноване на брокерській діяльності, яку дозволив голос декілька років тому. А ще, очевидно, вас щось непокоїть. О, ні. Я мав обережність бути абсолютно звичайним у всьому, крім заробляння часу. Можна сказати, це мій захисний механізм. А хвилює мене ось що. Унру передає Ізідорові записку. На тонкому льняному папері елегантним плавним почерком написано Любий Унру. Відповідаючи на ваше ненадіслане запрошення, я матиму за честь відвідати вашу вечірку капредієм 28 числа місяця врійшики 2000 400 такого то року зі мною буде супутниця ваш покірний слуга Жан Лефламбер. І зідоровесь вечір думав про лефламбера. В екзопам'яті Облієта про нього майже не було інформації. Тому, зрештою, юнак витратив час на недешевого агента з пошуку даних, який пробрався в домен за межами ноосфери Облієта. Те, що він накопав, виявилося сумішшю фактів і легенд: жодних спогадів або біографічних матеріалів, жодного відео чи аудіо. Лише фрагменти з доколапсових часів, інтернет-спекуляції про кримінального авторитета, що орудує в швидкому Лондоні та Парижі. Фантастичні казки про викрадену в Соборності сонцепідйомну фабрику, про зламаний мозок в Бернії, про нечесні оборудки з віртуальною нерухомістю домену. Усе це не може стосуватися однієї тієї ж особи, хіба що копі клану. Або, можливо, це мем – своєрідне лихатство злочинців. Хай би що це слово означало у різних частинах сонячної системи – підписувати свої злодіяння. Хай там як – це явно якийсь розіграш. Ізідор повертає записку. «Вечірка капра дивується він. «Це ж за тиждень». Унру усміхається. «Так, у наші дні тисячоліття легко розтринькати. Більшу частину свого статку я роздам, а іншою буде керувати моя помічниця – Одетта, з якою ви вже знайомі. Я знаю, це рідкість для мого покоління». Не нарікати на несправедливість економіки часу, але я, мабуть, ідеаліст. Я вірю в облієт. У цьому тілі я прожив вісім щасливих років і готовий послужити суспільству як смиренний. Але я хочу завершити свій цикл яскраво, щоб пам'ятати це до наступного разу. І зловити цей момент у свою останню ніч. В його голосі звучить дивна гіркота. Смиренний слуга подає їм вишукані порцелянові чашки з Урну смакує напізна солодою. Крім того, скінченість надає всьому особливої гостроти. Вам так не здається? Гадаю, саме це закладали наші батьки-засновники. Пережити цей досвід було моєю єдиною мрією, допоки не з'явилася записка. Як вона до вас потрапила? Я знайшов її в бібліотеці, каже Унру. У моїй бібліотеці. Гнівні зморшки здаються дивними на його дитячому обличчі. Він збрязкотом ставить чашку на стіл. Я нікого не пускаю до своєї бібліотеки, мсьє Бутреле. Це моє особисте святилище. І ніхто за межами мого найближчого кола друзів не має гевелот доступу до цього маєтку. Враховуючи ваш нещодавній досвід спілкування з пресою, я впевнений, ви розумієте, що я почуваюся скривдженим. Ізідор здригається. На одну думку, що хтось може вдертитися в його особистий простір без попередження, без доступу до його гевелоту, у нього пробігає мороз по шкірі. Нам здається, що це якийсь розіграш. Он розкладає долоні. «Звичайно, я розглядав таку можливість», – відповідає він. Як ви, певно, здогадалися, я ретельно перевірив екзопам'ять замку. І нічого не знайшов. Учора ввечері десь між 7 і 8.30 лист просто взяв і з'явився. Почерк мені невідомий. Папір з канцелярської крамниці на проспекті. Слідів ДНК, окрім моєї, немає. Ось і все, що одета змогла накопати. Особисто я переконаний, тут замішані позамарсіанські технології і модус опаранді безумовно відповідає тому, що ми знаємо про цього персонажа. Він оголосив дату і час скоєння злочину. Правду сказати я не здивований. Чужинці думають, що тут у нас глушина, ігровий майданчик. і з якоїсь причини цей злодій обрав мене своєю іграшкою. Але якщо я звернуся до голосу або цадиків, вони мені скажуть те саме, це пранк. Ось чому ви тут, мсьє Ботреле, усміхається урну. Мені потрібна ваша допомога. Я хочу, щоб ви дізналися, як лист потрапив до бібліотеки. Я хочу, щоб ви з'ясували, що він планує зробити, і зупинили це. Або, якщо він досягне успіху, повернули те, що мені належить». Ізідор глибоко вдихає. «Боюся, ви дещо перебільшуєте мої здібності», – каже він. «Крім того, я сумніваюся, що це справжній Лефламбер. Але навіть якщо це так, чому ви вважаєте, що я зможу протистояти такому генію?» «Як я вже казав, я ідеаліст», – відповідає Унру. Я спостерігав за вашою роботою. Можна сказати, я певною мірою ваш фанат. І хоча мене глибоко ображають дії злодія, я вважаю забавною думку, що мою смерть супроводжуватиме битва розумів. Звісно, ми запропонуємо відповідну компенсацію за ваші зусилля, якщо питання в цьому. Що скажете? «Опіймати злодія?» – думає Зідор. «У цьому є щось чисте, щось просте, щось ясне. Навіть якщо це жарт». «Згоден». Каже він, я згоден. Унру плескає в долоні. Чудово! Знаєте, мсьє Батриле, ви не пошкодуєте про це рішення. Він підводиться. А тепер давайте знайдемо Одету і відвідимо місце злочину. Шато побудоване з таким самим розмахом, як і симуляції королівства в колонії Зоку. Високі стелі, мармурові підлоги, матово-чорні роботизовані обладунки вздовж коридорів. Величезні картини часів Старого Марса. Краєвиди з червоними скелями та долинами марінера. Портрет вічно усміхненого короля у білому золотом вбранні. Одета жінка в білому, чекай на них у бібліотеці. Вона коротко киває зідору, коли той входить. «Гарна робота», – каже їй Унру. «Схоже, твої чари переконали юного мсьє Ботреле допомогти нам з нашою невеличкою проблемою». «Я так і думала», – погоджується вона. «Сподіваюся, вам буде цікаво, мсьє Ботреле. Бібліотека це висока кімната з хорошим природним освітленням і великими вікнами з видом на парк. Також тут є зручні на вигляд шкіряні дивани і книжки тисячі книжок. Аналогові та спайми розставлені акуратними рядами на полицях з темного дуба, за якими доглядає деревоподібний симбіотичний дрон. У центрі кімнати на темновишневому килимі стоїть великий латунний орерій, металевий каркас, всередині якого відтворюється зображення Марса і навколишніх об'єктів у реальному часі. Унру піднімає руку, і дрон, чорною схожою на гілку кінцівкою, тягнеться за фоліантом на одній з горішніх полиць. Це життя Графа Ісіцького. Він належав до невеликої групи змовників, які хотіли скинути короля за кілька років до революції. Ясна річ, задумка провалилася. Але дореволюційні роки – це захоплюючий період, тоді все могло піти зовсім по-іншому. Щоправда, через сплеск в історичних джерелах прогалин. Як ви, певно, помітили, деякий час у мене був своєрідний етап захоплення королівством. У його голосі лунають фальшиві нотки. Але менше з тим саме цю книжку я читав, коли помітив лист. Міленєр указує на невеликий стіл для читання. Його поклали так, щоб я його помітив, коли сяду в улюблене крісло. Він залишає книжку на столі, підходить до одного з крісел і сідає. Тільки у мене трьох смиренних слуг одети. І віднині у вас є гіволот від цього місця. А ще якісь системи безпеки? Поки ні, але я з радістю надаю вам можливість діяти на власний розсуд і використати всі необхідні інструменти, аж до технологій з чорного ринку. Одета подбає про деталі. Якщо у вас буде у чомусь потреба, дайте її знати. Унру оглядає Зідора і усміхається. А ще на вашому місці я б відвідав з одетою невідступний проспект. Вам знадобиться пристойне вбрання для вечірки. Ізідор закашлюється, пересоромлено зніяковівши у своїй пожмаканій репліці старого революційного однострою. Ви не проти, якщо я тут розглянуся? Звісно, не проти. Певен, ви проведете у нас багато часу протягом декількох наступних днів. Я надав вам доступ до екзопам'яті, окрім деяких приватних фрагментів, тож почувайтеся вільно у своєму розслідуванні. Ізідор бере залишений унрофоліант і розгортає його. Звідти виривається і починає кружляти довкола сліпучий потік зображень, відео і текстів. Зйомки від першої особи, звуки й шуми, миготіння елегантних облич і величних залів. З несподіваною грубістю Унро вириває з ізідорових рук книжку. У нього вирічені очі, а на блядих щоках проступають червоні плями. «Я би вважав за краще, – свідчить він, – аби ви трималися якнайдалі від вмісту бібліотеки. Багато примірників було важко придбати» і я до них дещо ревно ставлюся». Він віддає книжку бібліотечному дронові, і той повертає її на полицю. Реакцію Ізідора видає приголомшений вираз обличчя і прискорений пульс. Унро хитає головою і ніяково посміхається. «Даруйте, прошу вас розуміти пристрасть колекціонера. Я ж казав, для мене це дуже особисте місце. Буду вам вдячна, якщо ви продовжите розслідування без академічних розвідок». Ізідор поглядом гасить зображення і киває. Серце все ще калатає. Погляд у дете раптом стає суворим. «Я ніколи не цікавився історією», – тихо промовляє юнак. Он розсміється з дивним покашлюванням. «Мабуть, для всіх нас було б краще проводити більше часу в сьогоденні, ж? «Власне, саме цим я і збираюся зайнятися найближчими днями. Треба наостанок завершити декілька людських справ». Він знову бере Ізідора за руку. «Я вірю у вас, місьє Ботреле. Сподіваюся, ви мене не розчаруєте». «Я теж на це сподіваюся», – каже Ізідор. Коли Унру виходить, Ізідор дістає збільшувальне скло і приступає до вивчення кімнати. Скло накладає на приміщення шар інформації. Сліди ДНК, характер зношення килима, відбитки пальців і жирні плями, молекули і мікроелементи. Водночас він звертається до екзопам'яті бібліотеки. У голові відкривається нескінченна вежа минулих миттєвостей. Короткий кліп підказує, що лист з'явився вчора ввечері о 20.35 і ні хвилиною раніше. Ані до, ані після в кімнаті нікого не було. Ізідор розширює параметри пошуку до меж екзопам'яті замку. Один вічному мовчазний слуга стоїть тут, інший там. А ще є заблокований простір, який приховує приватні покої Унру від сторонніх очей. Ізідор повертається до листа. Ознак автозбірки немає. Це або автентичний папір ручної роботи, або досконала нанотехнологічна репліка. Навіть якщо запідозрити передові чужинські технології, важко уявити, що хмара нанітів зібрала папір з нічого за лічені секунди. Енергія, необхідна для такої операції, залишила по собі безліч слідів у замковій екзопам'яті. Ми перевірили всі очевидні варіанти, каже Одета, вмостившись на підлокітнику крісла Унру. Вона дивиться на Езідора з усмішкою маленької дівчинки. Сумнівайся, що ваша іграшка Зоку помітить щось, чого не помітила я. Ізідор майже її не слухає. Він цілком сфокусований на дослідженні бібліотечних стін та підлоги. Як і слід було очікувати, це суцільний швидко застиглий базальт. Він присідає і на мить заплющує очі. У плинних зображеннях з книжки було дещо невловиме, чого бракує в обрисах таємниці, і якась його частина хоче їх об'єднати. Ізідор відмахується від цих думок і зосереджується на листі. Зачинена кімната, загадковий об'єкт, «Якось усе занадто стерильно. Коли в останній викупували щось для міс'є Унру?» – запитує він Одетту. Вона торкається губ кінчиком пальцем. «Десь три тижні тому. А чому ви питаєте?» – думав про троянського коня. Відповідає Ізідор. «Чи не могло так статися, що він разом з покупкою отримав замаскований пристрій? Щось, що містило мікродрон або те, що поклало лист там, де міс'є Унру його знайшов? Якщо на те пішло, то такий пристрій могли купити досить давно». І він спав тут, поки його не активували. Це малоймовірно, заперечує Одетта. При купівлі Крістіан залучає експертів, які ретельно досліджують кожен предмет. Але навіть якби такий пристрій сюди потрапив, він би залишився в екзопам'яті, резонно. Ізідор дивиться на неї з цікавістю. А у вас є власна версія? Мені за це не платять, каже Одетта. Однак, якби мені довелося її висунути, ну, скажімо так, за час моєї роботи я бачила, як наш любий Крістіан робив і більш ексцентричні речі, ніж написання листів до самого себе. Цього разу в її посмішці проглядається щось значно старше і зліше. Йому швидко стає нудно. Заради вашого ж блага, мсьє Батреле, я сподіваюся, що ви створюєте таємниці не згірш, ніж їх розгадуєте. Принаймні, детектив із вас вочевидь кращий, ніж костюмер. Ваш гардероб однозначно потребує деяких удосконалень. Ізидору все ще розмірковує про лист, коли ввечері повертається додому. Він нарешті усвідомлює, наскільки сильно йому бракувало цього стану, коли в голові починає повільно розгортатися картина нової таємниці. Схоже, Лін ще не спить. У кухні горить світло. Він згадує, що не їв з обіду і дає команду кухонному фабрикатору приготувати різотто. Поки у нього на очах рука фабрикатора танцює над тарілкою, формуючи атомним струменем рисові зернятка, Ізідор думає про Унру. Щось у цій справі не клеїться. Припущення Одети, що його запросили пограти в якусь вигадливу шараду, відповідає відомим йому фактам. Але є в цьому припущенні і щось незграбне, аби бути прийнятним. Він дивиться, як парує тарілка, і вирішує, що хоче зберегти гоструту думки, чому сприяє голод, тож залишає рис на кухонному столі та йде до своєї кімнати. Складний день? На його ліжкові, схрестивши ноги, сидить піксель і грається зеленою істотою. Що ти робиш? «Як ти сюди потрапила?» Останніми днями він навмисно виключав Піксель зі свого геволоту. Це було як місцева анестезія, від якої німіє свіжа рана. Піксель піднімає перстень сплутаності і риси розмиті зернистістю, і він усвідомлює, що це голограма з утилітарного туману. «Бачиш, я не лише засіб зв'язку», – каже вона. «Я втомилася грати у гру «Вгадай, що замислив твій хлопець». Схоже, знявши перстень, ти вирішив перехопити ініціативу. «Серйозно? Ні. Але для більшості Зоку це, поза сумнівом, було б так. Мені подобається цей малий. У нього є ім'я? Ні». «Шкода. Йому б не завадило мати якесь ім'я. Можливо, щось із Лавкрафта?» «Хоча серед нас присутні слизькіші створіння з мацаками», – не відповідає. «Гадаю ти на то зайняте, щоб поговорити?» – питає Піксель. «Мабуть, я просто втомився грати у гру «Поговорімо про наші почуття». Деякий час піксель мовчки дивиться на нього. Зрозуміло. Я тут вигадувала нову систему підрахунку балів для такої гри. Одне очко за кожне твоє правдиве слово і розблоковані досягнення за щирі емоційні одкровення. Та бачу, що змарнувала час вона схрещує на грудях руки. Знаєш, я могла б попросити Драздора розробити невеличку модель емоційного реагування, яка б підказувала мені, на що ти клюєш. Жахлива здогадка блискакою осяє Ізідора. Уся ця історія про Лефламбера – часом не твоїх рук справа. Він ледь не переступає межу того, що Геволод дозволяє розповісти про справу Унру, тож жінак прикушує язика. Але це справді схоже на те, щоб вчинила піксель. Вона могла розробити складну головоломку, аби відновити його самооцінку. І з острахом він усвідомлює, що це не та гіпотеза, яку можна взяти і відкинути. – Гадки немає, про що ти кажеш, – відповідає вона. – Певно, ти зосереджений на більш важливих речах. Я зайшла лише сказати, що хай би в яку гру ти зі мною грався, а я, повір, граю краще за тебе. Зараз твій хід. Піксель зникає. Перстень сплутаності і зелена істота з гуркотом падають на ліжко. Створіння приземляється на спину і безпорадно вимахує щупальцями в повітрі. «Я чудово знаю, що ти відчуваєш», – каже Ізідор. Він піднімає істоту і перевертає її. Вона обдаровує його вдячним поглядом великих очей. Ізідор лягає поруч і втуплюється у стелю. Так, він знає, що треба думати про піксель і про те, як загладити свою провину. Проте його роздуми постійно повертаються до листа. Лист це фізичний об'єкт. Він має певне походження. Хтось його написав. Неможливо, щоб екзопам'ять не зафіксувала, звідки він узявся. Отже, можна відслідкувати його походження в екзопам'яті. Якщо тільки сама екзопам'ять не пошкоджена. Від цієї думки Ізідор ошелешено блимає. Це ніби сказати, що гравітація може не бути константою, в 0,6G, або що сонце завтра не зійде. Але сама думка, хай би якою абсурдною вона здавалася, пасує до ситуації. Ба більше, він відчуває, що це лише частина якоїсь складнішої загадки, що маячить у темряві за межами його поля зору. Відкиньте це неможливе, і те, що застанеться, буде правдою, хай навіть якою неймовірною. Щось прохолодне торкається його ніг, і юнак тихо зойкує. Це істота, що досліджує світ під ковдрою. Він знову бере її на руки і суворо дивиться. Істота невинно вимахує щупальцями. А знаєш, каже Ізідур, я, мабуть, назву тебе Шерлоком. Як і було домовлено, одета допомагає Ізідурові у виборі вбрання для вечірки капредієм півдня вони проводять на невідступному проспекті. Святкування присвячене часовій тематиці, тому вправний кравець знімає з юнака мірки для костюма що символізує Лунаш другий день Дарійського тижня, чорне зі сріблом. Хіба місяць – це жіночий знак, протестує Ізідор, коли Одета повідомляє йому про вибір теми. Крістяну серетельно продумав. Наступлено, відповідає Одета, роздивляючись фасони, що ательє проєктує на худорляву статуру Ізідора. Немає сенсу з ним сперечатися. Мені ще ніколи не вдавалося змінити його думку. По-моєму, варто спробувати іншу тканину, можливо, оксамит. Вона усміхається. До речі, місяць ще символізує загадку і інтуїцію. Ймовірно, саме це ви для нього уособлюєте, а може й ні. Ізидор замовкає і без нарікань віддається лагідним тортурам кравця. Після походу по крамницях він повертається до замку і починає відкидати неможливе, висуваючи все хитромудріші гіпотези про появу листа. Вони варіюються від самозбірного паперу до каверзного туману невидимості, здатного обманути Сюди сущі сенсори екзопам'яті. Проте все вказує на слушність неймовірного висновку. Щось не так із самою екзопам'яттю. Один зі смиренних слух приносить легкий ланч, і юнак обідає на самоті. Схоже, Міленір настільки занурився в турботи останнього тижня в шляхетному тілі, що не готовий витрачати час на поточні справи. Після обіду Іцидор приступає до вивчення можливості маніпуляції з екзопам'яттю. Він кліпає, доки голова не починає пухнути від технічної інформації про розподілений повсюдний зв'язок і квантову криптографію з публічним ключем, задачу візантійських генералів та протоколи розділення секрету. Екзопам'ять усюди. І крихітні розгалуджені сенсори в кожній дрібці розумної та інертної матерії фіксують усе – події, коливання температури, рух об'єктів, думки. Доступ до екзопам'яті контролюється лише геволотом, а призначена вона тільки для запису, з надлишковим резервом. Зламати та відредагувати її означало використати нанотехнологічні й обчислювальні ресурси, недоступні для будь-якого громадянина-ублієта. Від цієї думки Візідора мороз по шкірі. Невже і справді якась позамарсіанська сила обрала Унру своєю мішенню? Після прогулянки садом, де сивий чоловік у синьому комбінезоні разом зі смиренним слугою доглядає за квітами Унру, Ізідор проглядає всю доступну екзопам'ять шато пошуках нових лакун. Він вмощується в бібліотечне крісло і починає пригадувати. Останній рік Унру жив своїм звичайним, майже віддудницьким життям. Виняток становили невеликі епізодичні вечірки. У деяких спогадах виринають екзотичні куртизанки зі Змеїної вулиці, і Зідор замислюється над тим, як би цією інформацією скористався Адріан Ву. Але здебільшого Унру збавляв час у самоізоляції, він приймав антикварів, їв на самоті і проводив нескінченні години за заняттями в бібліотеці. Деталей стільки, що за один присід їх не обробити. Тож, ізідору желадин здатися, як раптом вирішує зіставити історичні спогади з книжкою, що її читав Унру, життєпосом графа Ісіцького. Востаннє він розгортав книжку чотири тижні тому. Так ось, у спогадах, на усвідомлення побаченого й декілька хвилин. Потім юнак схоплюється на ноги і кидається на пошуки Одетти. Вона займається підготовкою до вечірки в маленькому кабінеті у східному крилі замку. Довкола неї, неначе зграю застиглих у часі птахів, левітують спайм-запрошення. Я хочу зустрітися з месьє Унру. Боюся це неможливо, каже Одета. Крістяну лишилося жити всього декілька днів, і якщо не буде особливого розпорядження, він збирається їх провести так, як йому заманеться. Я маю до нього кілька запитань. На вашому місці, місьє Ботреле, радить дівчина, я просто зіграла свою роль у його маленькому спектаклі. Вона торкається віртуального файлу, що ширяє в повітрі, і той перетворюється на обличчя молодої жінки. Вивчаючи лице, одета легко торкається в свої губ кінчиком стилуса. Лайфкаст акторка. Не впевнена, що вона впишеться. Іноді я думаю, що мені варто було піти в композитори. Організовувати вечірки це як писати музику. Треба постійно враховувати як різні інструменти доповнюють один одного. Для мене, мсьє ботреле ви ще один інструмент. Крістян довірив мені диригувати його останнім днем. Тому, будь ласка, притримайте ваше драматичне откровення до вечірки. Мені завжди казали, що комедія – це про свою чесність. Ізідор скрещує на грудях руки. Якось я натрапив на одну цитату. Парирує він. Якщо я послизнувся на банановій шкірці – це трагедія. А якщо ви впали в яму і розбилися – це комедія. Мені ось цікаво, щоб я відкупав, якби прискіпливіше взявся за вас. Одета деякий час витримує його погляд. «Мені нічого приховувати», – нарешті каже вона. Ізідор мовчки посміхається. Одета першого відводить погляд. «Гаразд», – каже вона. «Може, йому і не завадить невеличка розвага». Унру в домашньому халаті приймає Зідора в одній з галерей маєтку. Він, вочевидь, невдоволений. Ізідор помічає, як хтось екранований гевелотом проходить повз них і розмірковує, що за заняття перервав міленіар, аби з ним зустрітися. Місє Бутреле, мені переказали, що ви дещо з'ясували. Так, я переконаний, що ваше занепокоєння є виправданим. І тут справді вплутані якісь позамарсіанські сили. Я допоможу вам гідно підготуватися до вечірки. Напевно, я маю вам подякувати, що ви не пристали на бікодети, і не стверджуєте, ніби я сам написав собі листа, говорить Унру. То що? Нічого. Локальну екзопам'ять було скомпрометовано, але мені невідомо, як або ким. Але це не те, про що я хотів з вами поговорити. Невже? Ун роздіймає брови. Проглядаючи екзопам'ять у пошуках пробілів, я зауважив, що ви часто зверталися до життєписографа Іссіцького, Тож я прокрутив спогади до першої появи книжки. Я розумію, що певно зловживав наданими мені повноваженнями але вирішив, що важливо дослідити всі елементи цієї справи під усіма можливими кутами. Безумовно. Я не міг не помітити вашої реакції на текст. У цьому спогаді Унру закричав, жбурнув книгу через усю кімнату, поскидав інші книжки з полиць, повалив Орері із люттю, майже фантастичною для його тендітної статури, а потім знесилено об'як у кріслі для читання. Якщо я не помиляюся, невдовзі після інциденту ви вирішили стати смиренним. Тож, що ви побачили у книжці? Он розітхає. «Місє мабуть, варто пояснити, що ви проводите нетипове розслідування. Я не уповноважував вас пхати носа в моє особисте життя або мотиви моїх вчинків. Я лише хотів обезпечити свою власність і особу від того, що вважаю загрозою. Ви наняли мене, бо хочете розкрити таємницю», – каже Ізідор. «І щось мені підказує не тільки таємницю листа, як кліпнув прографа графа Ісіцького. І що ви відшукали? Нічого. Я не знайшов жодних згадок про графа Ісільського в публічній екзопам'яті. Для широкого загалу його ніколи не існувало. Унру підходить до великого вікна галереї і втуплюється у краєвид. Месье мушу визнати, що був не до кінця чесним з вами. Частина мене сподівалася, що ви помітите деякі речі, і ви їх помітили. Він притискає бліду долоню до скла. Коли стаєш дуже багатим... Навіть якщо це багатство в нашому суспільстві є абсолютно штучним, відбувається дивна річ. У тебе розвивається своєрідний соліпсизм, світ підкоряється твої волі, усе перетворюється на твоє відзеркалення і з часом стає нудно зазирати у власні очі. Він зітхає. Тому я почав шукати міцнішу опору в минулому, в наших витоках, в історії. Навряд чи хтось із нашого покоління доклав більше зусиль до вивчення королівства та революції, ніж я. Спочатку це здавалося ідеальною втечею, набагато яскравішою за наше прісне існування. Справжня боротьба, справжнє зло – ідеї, що перемагають пригноблення, спалахи відчої та надії. Граф Сіцький плете змову проти тирана. Драма, інтрига, революція. Я скуповував спогади у часових жебраків. Я пригадував, як був там, у долині Гармахіс, як роздирав діамантовими пазурами шляхетні тіла. Але дуже скоро я зрозумів, що щось не так. Що глибше я занурювався, то більше з'являлося невідповідностей. У життєписах, куплених у ділків на чорному ринку, згадувалися невідомі люди, а спогади суперечили один одному. Життєпис графа Ісільського став для мене справжнім откровенням. І ви бачили, як я відреагував. Он розтискає кулаки. Я втратив віру в минуле. З ним щось не так. Щось не так із нашими знаннями. Ось чому я не хотів, щоб ви вивчали бібліотечні тексти. Ніхто не заслуговує на такі страждання. Мабуть, давні філософи були праві, і ми живемо в симуляції, в пісочниці якихось трансгуманістичних богів. Може, соборність перемогла, мрія Федорова здійснилася, і ми лише чиїсь спогади. А якщо не можна довіряти історії, то навіщо тоді перейматися через теперішнє? Я більше нічого не хочу, тільки стати смиренним. Осе одно сьому цьому має бути раціональне пояснення. Наполягає Зідор. Можливо, ви стали жертвою фальсифікації, підробки. Просто треба прослідкувати походження ваших книжок. Унро відмахується від цієї пропозиції. Це більше не має значення. Коли мене не стане, робіть із цими знаннями, як вважатимете за потрібне. Мені залишилася блискуча мить, і на цьому все. Він усміхається. Але я радий, що не помилився щодо Лефламбера. Ця зустріч буде цікавою. Він торкається плеча Зідора. Дякую вам, мсьє Ботреле. Я хотів з кимось поділитися. Одетто багато для мене значить, але вона б не зрозуміла. Вона живе у сьогоднішньому моменті, як належало б і мені. Я ціную вашу довіру, каже Ізідор. Але все ж наполягаю. Уході про це, відрізає Унру. Відтепер єдиним вашим клопотом є вечірка і наш злодій. До речі про нього. Чи мені слід попросити Одетто вжити якихось заходів безпеки? Можна на вході вимагати повного розкриття геволоту, або облаштувати низку агор у саду. Як грубо, в жодному разі, кривився Унру, бути пограбованим – це одне, а забути про манери – геть інше.